Du lyssnar på Tolkning pågår, där vi idag samtalar inför den femtonde söndagen efter trefallighet. Samtalet handlar bland annat om hur vi värderar aktivitet och passivitet. Och om paktivitet, det vill säga att aktivt välja att vara passiv och vad som kan hända. Hej och välkommen till Tolkning pågår. Jag heter Klara Nystrand och jag är universitetspräst i Malmö. Och idag sitter jag här tillsammans med Tobias Blomberg. Ja, säg någonting mer om dig själv. Jag är sedan ett halvår tillbaka präst i Sankt Johannes kyrka här i Malmö. Jag är också en medlem i Den heliga kilans bönegemenskap. Ja, där du är aktiv sedan? Sedan eh, snart åtta år faktiskt. Oj, wow. Mm, och jag tänkte be dig läsa texten. Ja, den är hämtad ur Lukas evangeliet. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne Marta, Marta du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Mm. Och du sa tidigare till mig att det här är en av dina favorittexter. Berätta, hur då? Alltså jag, man kan väl säga att jag har tusen favorittexter och detta är en av dem i Bibeln. Och... Eh, det är en favorit för att det är en text som har följt mig under lång tid, ända sedan tonåren. Mm. Och vad är det som drar i mig just med den här texten? Jag tror ofta det är när det är en text som jag kan känna att jag kan identifiera mig med. Där jag kan känna, känna igen mig i mitt liv på något sätt. Mm. Och jag tror också att det här är en situation som jag tror att... Den talar till varje människa i varje tid på något sätt. Mm. Ja, och det var ju också en fråga jag tänkte ställa dig. Till, apropå det här att man kan identifiera sig. Mm. Vem, vem är det du identifierar med? Är det Marta eller Maria eller Jesus? Skulle det också kunna vara? Precis. Vi har tre personer här i den här texten framför allt. Och det är nog, det är väl ofta där man, när man har hört den här texten så, och när jag har pratat med andra genom åren så är det ofta liksom så här, ja, men det är nästan som ett avsnitt i vänner, liksom. hon är en typisk Monica eller hon är en typisk Chandler eller sådär ja, så är det nästan så med den här texten också att man kan känna igen sig i, ja, för det mesta kanske Marta eller Maria här mm. um, Marta som är den som för det första bjuder hem Jesus till sig själv mm. till sitt hem som är den som förbereder som så gärna vill att det ska bli att han ska bli väl omhändertagen som står ordnar och fixar, lagar mat städar undan och dyker fram och mm. är väldigt mån om att han ska tas hand om mm. och sen så är hennes syster Maria som bara direkt sätter sig vid Jesus fötter fokuserat, lyssnande närvarande och på ett sätt så har jag väl ofta kunnat eh, känna igen mig i Maria just mm. att jag om Jesus står för den gudomliga närvaron i våra liv mm. så har jag lätt, ofta lätt kunnat eh, prioritera det och släppa oros, bekymmer över vardagligheter och så men när jag funderade lite inför idag så, så känner jag ju att jag har ju också en Marta. Att det är både och. Okay. att ja. eh, Hur då? När är du Marta? För att Marta är ju inte ensidigt liksom. Hon kan, man kan inte ensidigt säga att hon står för något det världsliga och bara det oroliga. Att oroa sig över bekymmer och sånt. För det jag fastnade för i den här texten när jag läste den nyligen var just detta att Marta är den som bjuder hem Jesus. Ja. Utan Marta så öppnar, öppnas det inte upp ens för ett, för ett möte med Jesus. Nej. Det är en spännande tanke. Och det, det, det är väldigt spännande faktiskt tycker jag också. Att Marta är den som möjliggör och som förbereder och gör i ordning för Guds mötet på något sätt. Mm. Men vad spännande för jag har alltid känt igen mig i Marta liksom ja. <laughs> Så Vapå. det var roligt att möta den. Ja. Just därför kan jag känna att den här texten är så viktig. Ja. För att den talar om för mig att, att försöka släppa mm. de där sakerna. Ja. Och eh, Jag tycker om de, den svenska formuleringen: eh, du gör dig bekymmer. Just det. Du, nu vet jag inte vad det står på grekiska på engelska är det inte, inte Nej, det. Det. Men, att göra sig bekymmer ja, det, det låter som att man är. skapar mer bekymmer än vad det ja. är. naturligt Precis. är liksom. mm. och samtidigt så kan också, det finns någonting i den här texten som provocerar och skavar lite för att jag, mm. när man är en sån här Marta-person som, som springer omkring och fixar och försöker dona och så, så, så finns det ju de som bara säger till en att chilla liksom. Och då kan man ju känna sig väldigt missförstådd. att man liksom, just som att man, som att ens bekymmer bara är gjorda. Liksom, eller, mm. eh, som att, ja men som att det inte var viktiga saker man gjorde. Men det är ju också ändå så där att om jag inte hämtar barnen på dagis så blir mm. de ju kvar på dagis. Alltså Det är vissa ja. vissa uppgifter som ändå ja. är på riktigt och som mm. man inte bara kan. Eh, Nej, precis. Släppa och, och chilla. Liksom. Men, men samtidigt så är det ju det här liksom just att, att vissa av ens bekymmer faller platt när man fokuserar på att ett är nödvändigt som i mm. rubriken. Liksom. Ja, precis. Att, att, har man tillräckligt mycket fokus på att jag behöver egentligen bara detta att, att Gud är där att mm. Jesus är där så är det ju många, många små saker som blir liksom irrelevanta på något sätt ja. och där är den texten en hjälp absolut det har varit vanligt ju genom hela kyrkans historia kan man ju säga att man har identifierat Maria med det kontemplativa livet den bedjande människan den fromma människan den andliga människan mm. och Marta som det som står för det aktiva, eller det utåtriktade, eller det världsliga. Ja. Eller det diakonala, Tänker ja. jag. Ja, och det, och det är just här nej, som, som man kan se. Jag, som jag sa, så har den här texten följt mig länge. så jag, jag, Man kan också se hur, hur man brottas med den här. När man gör det allt för dualistiskt, eller om man ska säga, mm. att man sätter det kontemplativa mot det aktiva så uppstår det alltid ett problem och, ja. det, och det består i att Jesus säger att Maria har valt det bästa mm. och då sker det en värdering att det kontemplativa är bättre än det aktiva och så vet vi samtidigt att kyrkans uppgift i världen är både och både ja. att ägna sig åt bönen bedjan men också minst lika mycket att att Ge mat till de hungrande. Mm. Kläder åt de fattiga. Att skydda de som är på flykt. Ja, precis. Och där tänker jag också, eller förlåt, nu avbröt jag dig. Ja, ja, jag kan bara säga att, så att äh, om, om äh, det finns något positivt i att ha den här. Äh, det positiva är väl att vi påminner oss själva om att just det, ibland behöver jag stanna upp i mitt liv för att ägna mig åt. Äh, min andli mitt andliga liv mm. men det negativa blir om vi spelar ut dem mot varandra ja. och säger eh, utifrån att Jesus säger detta och det, det kan också grunda sig i liksom en, en gammal idé liksom ända från liksom Aristoteles och så, att det, det, det eviga eller det himmelska och det andliga är höjt över våra, våra världsliga behov. Mm. Och där tror jag vi har en utmaning att, som, som präster, och som teologer, och som kristna, att arbeta vidare med tolkningar där, som vi sa innan, att man kan känna igen sig både i Marta och Maria. Mm. Att hitta eh, nya tolkningar eller en utvecklad, fördjupad tolkning där, det, där vi kan hålla ihop dessa två mm. eh. Ja precis och där tänker jag att, att, att Jesus säger detta i mm. den här situationen jag tänker inte att det gäller för alla situationer i alla lägen liksom. och där, ja, för mig är det en liten en hjälp där med balansen att, att den här texten i alla fall här som vi läser den idag står i Lukas evangeliet och Lukas är ju inte den mest kontemplativa evangelisten. Han är ju väldigt mycket för det sociala arbetet. Eh, annars liksom och rättvisa arbete. Och, och att, att eh, hjälpa de utsatta. Ja. Och så. Så att det, För mig känns det som att ja, att, han, att i Lukas så behövs den här texten mm. för balansen skull. Precis som du säger. Att då ja. blir inte den här eh, motsättningen, det ena eller det andra. Ja. Utan med att, att det ena behövs för att balansera det andra. Ja. Jag har hittat eh, två stycken sätt faktiskt eh, som eh, i alla fall har hjälpt mig att tänka vidare eh, mm. kring det här. Och en tolkning som jag har sett det är faktiskt av den reformerte teologen Calvin. Okay. Därför att han, han bryter med, om man kan säga den eh, tolkningstradition som finns mellan att, det skulle, att Maria skulle förespråka det kontemplativa eller symbolisera det och, och Marta det aktiva. Mm. En tolkning som vi också kan se i vår lutherska tradition liksom där man kanske har betonat att Maria står för tron och lyssnandet och Marta står för gärningarna och lagen så säger Calvin att nej, så är det inte. Det är inte det. Att Maria står för något passivt och, no och Marta för något aktivt. Utan båda två ägnar sig åt aktivitet. Men olika sorters aktivitet. Mm. Och det handlar om att rikta sin aktivitet på rätt sak i rätt stund. Och det är bara det, det är ett litet annat sätt att tänka när jag, när jag så den tolkningen. Därför att då är det ju jag hade en kollega som berättade att Ja, som av en tolkning som påminner om detta för han sa att om man bjuder hem någon på middag till sig då vill man ju förbereda och ge det bästa till sina bästa vänner men när de väl har kommit då vill man ju vara närvarande och då slutar man bry sig om förberedelserna men det är ju samtidigt en aktivitet att vara närvarande och lyssna och, lyssna. och tänker man då som vår uppgift är liksom att se Gud, se Jesus i, i de vi möter. Mm. Så gäller det ju på något sätt att lyssna och, och läsa in situationen och förstå va, vilken sorts eh, aktivitet som ja, behövs i den precis. givna situationen. Om det är lyssnandet ja. som är bästa kärnandet ja. i den situationen. Ja. eller. Om det. Ja. Och då innebär det ju också att då handlar det om att vi i hela vårt liv när vi utför våra arbeten och när vi tar hand om våra barn eller våra äldre eller mm. då handlar det om aktivitet alltid liksom i sån situation mm. så att han vill ju upphöja på något Lyslandet. sätt det aktiva livet eller det ja. bara, det, att inte sätta en motsatt mellan andligt och världsligt utan det är ett alltihopa mm. och det handlar om att välja rätt i den givna situationen ja. Ja. Och då kanske det också Ja, precis. Och jag, då som känner igen mig i, i Marta, i de här situationerna som du nämner också, kan ju känna att, ja. att det är viktigt där också. Att mm. få den här påminnelsen om att inte bara sitta vid Jesus skötter och lyssna, men också ta sig tid och lyssna på sina barn, eller vem det nu är. Ja, precis. I de lägena också. Ja. Mm. Det var Calvin du sa att du hade en annan också, eller du var. Jag tänkte på det för att jag gjorde en association då mellan det här med aktivitet och passivitet. Mm. Och i somras så var ett av mina favorits, en av mina favorit sommarpratare i somras, mm. heter Gonna Bornemark och är filosof och feminist. Och hon, hon kom med en idé som jag aldrig hade hört tidigare, och som också på något sätt försöker bryta upp motsatsförhållandet mellan aktivitet och passivitet för hon berättade att hon hade ett genombrott som filosof i och med att hon blev gravid och födde sina barn och det, här, det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig för hon sa att det var en av de starkaste och mest omvälvande erfarenheterna hon hade gjort i sitt liv och när hon då försökte beskriva detta som filosof så bara följ alla analytiska begrepp. Det gick inte att beskriva det med några filosofiska metoder. Hon, hon sa att hon skrev ett paper om detta och det var det sämsta hon nästan hade skrivit <laughs> någonsin. Och, och det svårigheten handlade om, som jag förstod henne i alla fall, det var att vi är så ovana att tala om oss själva som både någonting som är inre och yttre att jag är en fast jag är två att eh, när man föder en annan människa har en erfarenhet som jag aldrig kommer att få men som jag blev ändå väldigt berörd av hennes sätt att beskriva det för att det var som att hennes kropp på ett sätt i förlossningen blev helt över alltså hon, hon blev passiv i bemärkelsen att den tog All hennes kraft och koncentration. Hon var maktlös inför det. Mm. Och samtidigt så erfar hon att när hon valde denna passivitet så märkte hon också att hon var aktiv i själva förlossningen. Ja. Och det här är någonting som jag jag, jag, jag har inte själv den här erfarenheten som man. Nej, jag är imponerad att du kan beskriva det <laughs> som jag, jag har inte, men, men när hon beskrev det så, gjorde, mm. så, så blev min association att detta är vad jag tror många mystiker talar om när de ber. Ja. För om man gräver lite djupare på, alltså om vi, om vi sa att det här blir som en omvänd kalvin nästan. Om kan Vin vi sa att eh, det handlar om två olika sorters aktivitet så kanske man kan tala om två olika sorters passivitet eller Jonna Bornemark väljer att kalla det för passivitet, alltså passivitet och aktivitet okay. När man aktivt väljer det passiva och blir aktiv i det så blir det en sorts eh, samarbete eller mm. så. Och det mystiken ofta beskriver ju när, liksom, när man gör sig stilla inför Gud, när man gör sig eh, närvarande så är det ett sätt att bli passiv inlyssnande och så. Det finns också i vår lutherska tradition mm. väldigt starkt ju att vi ska lyssna och ta emot och troning och lämna plats för lämna Gud. Lämna plats överlåtelsen. Mm. Men också när vi gör det så märker vi också hur det, det nästan då. automatiskt sker en aktivitet eller en utåtriktning det är jättespännande att, att tron tron föder kärlekens gärningar till exempel det är en klassisk luthersk tanke så här. Uh -huh. och att um, att tänka så att när Jesus gick genom en by att det, att det är vi själva och att Marta bjuder in och Maria som är närvarande att vi behöver i våra hjärtan både Marta och Maria och det är egentligen när Jesus säger att Maria har valt det bästa så är det snarare en eh, inte en värdering över eller under utan det är bara att vi måste förstå i vilken ordning saker och ting kan ske i våra liv eh, att det är först när vi stillar oss som vi kan hitta en kärleksfull aktivitet mm. för den omvända ordningen gör lätt att vi blir utbrända och mm. tävlingsinriktade kanske mm. för att kärleken föder inte i den omvända ordningen kanske den tilliten eller den stillheten som krävs mm. och lite som vi sa innan att, att om man gör det i rätt ordning på något sätt fokuserar och kontemplerar först så är det lättare att se vilka saker är det som är viktiga att, att göra. Ja. Så att man inte bränner ut sig på att springa på fel bollar. Liksom. Ja. ja, ordningsföljden. Samtidigt som jag tänker att man får inte glömma att ibland så är det genom att göra någonting som, som man finner sin tro. också. Jag tror att ja. en del människor kan behöva just det. Liksom börja i det diagonala nästan För att finna ja. kärleken till Gud Genom att liksom tjäna ja. Så tror jag också Ja, spännande Men när man har hittat sin tro så, så tänker jag att det är viktigt som du säger Att leva i den ordningen liksom. ja. Att söka Söka Gud först Ja, oh, vilken intressant Vinkel på detta Nu nämnde du att hon är, är Feminist och då tänker jag, för det har ju också gjorts en del så här feministiska tankar kring den här texten eftersom det ja, skildrar två kvinnor och, ja. och en del kritiserar att att det ofta lyfts eller att, att kvinnor oftast delas in i den ena eller den andra sorten eller så där. och det kanske inte bara gäller kvinnor egentligen det kanske är människor i stort att vi delar in varandra men, men någon feminist har ju också lyft fram att det faktiskt är stort att liksom lärjunga platsen här, på något sätt, vid Jesus fötter, mm. lämnas åt Maria. Ja. Och att, att texten också lyft, på ett sätt visar det. Att, mm. att det behöver inte vara kvinnans roll, att bara vara den som fixar det praktiska i bakgrunden. Nej. Utan att vara Just det. Eh, lärjunge, elev. Ja. Eh, liksom, att den, den platsen är också, kan också Just vara en det. kvinnas plats. Det är också en intressant eh, aspekt där. Spännande nu, nu, eh, När du sa det så associerade jag lite att eh, i, eh, I vissa läsningar ibland så har man ju sagt att Maria i den här texten har man både kopplat till Maria Magdalena Man har kopplat till, till eh, Maria som Jesu mor också Även om det är uppenbart att det inte är det ja. Så har man ändå kopplat det till det ibland i vissa medeltida läsningar av den här texten till exempel. Och då är ju Maria Jesu mor är ju den som bär Kristus till världen. Hon är ju den som föder Kristus till världen. Och det är ju en otroligt viktig aspekt av och Där kvinnan verkligen behöver lyftas fram som den, tänker jag ofta. Ja, just det. Ja. Men man kan också vända på det och säga att Marta, Marta är ju också en lärjunge av rang. Mm. Det finns ju en annan berättelse om henne när hon konfronterar Jesus. Varför kom du inte tidigare? För då hade du kunnat rädda min bror Lazarus som dog. Och i samband med det så, blir, så kommer också Marta, jag kommer inte ihåg exakt vad hon säger men det kommer en bekännelse där i alla fall att hon tror att Jesus är eh, sänd av Gud och är, och är uppståndelsen hon är en av de som ger de starkaste vittnesbörden, kanske vid senare av Petrus i alla evangelierna om vem Jesus är mm. så Marta är ju också en eh, teolog skulle jag vilja säga en teolog och en eh, lärjunge Ja, stark i tron då är Stark i tron jag, ja. Så övertygad om att mm. Hade Jesus kommit tidigare ja. Ja. Och jag, tyck, jag tycker om också det här Du sa att hon är Konfrontativ i den andra texten liksom, Eller att, han, att hon säger till honom mm. Men det gör hon ju på ett sätt här också liksom, Att hon är ju mm. Hon inte den tysta Martyren som går och Eller vad man säger Martyren, dåligt, dåligt ordval där Men mm. eh, men som man ofta säger om kvinnor, att man går och är lite sur i bakgrunden för att man liksom blir den som fixar i köket och så går man och surar det. Hon, hon påtalar ju det i alla fall. Ja. Och jag tycker det är också någonting positivt. Och just i Guds relationen ja. så tänker jag att det är så viktigt att vi vågar sätta ord på det mm. som, som vi är förbannade över eller sura över. Att det ja. kan hända någonting där ja. när vi kommer till ja. Jesus i det här fallet. Gud ja. just det. Och och säger sätter ord på det som vi är ja. sura över Och det vi upplever som orättvist och så där, det, det. Då kan vi få hjälp att ja, Antingen bryta med det Eller liksom hitta en annan väg eller, eller som i det här fallet Kanske se ett ja. annat perspektiv liksom och, ja. Så där tycker jag också att hon är lite förebildig liksom, ja. så, Som säger till Och att hon eh, bemöts med kärlek När hon gör det när hon fram, om, om man säger så att när marta kommer med sin förebråelse eller sin bön, sin frustration över orättvisa eller så. Så möts hon inte med fördömande Hon möts inte med avvisning utan hon möts med marta marta. Ja. Det, det, man kan verkligen nästan höra eh, mm. vilken kärlek det finns i den rösten som, eh, ja. som möter henne i det. Ja. ja, precis. Och det är också det här. För hennes undran är ju också, liksom, bryr du dig inte? Ja. Det är det hon säger. Liksom. Det. Bryr du dig inte? Ja. Och, sen så, och så är det så uppenbart att det gör Jesus. Ja. Han bryr sig mm. och han har sett henne. Ja. Eh, och han ser också vad hon behöver. Liksom. Mm. Så att hon, hon får ju svar på, på det planet också på något sätt. Ja. Det tycker jag är väldigt fint. Men jag tänker också att hela den här texten kommer liksom en utmaning till oss ändå. Och en fråga, liksom en utmaning till oss som, som människor men också som kyrka och, och, så, och det är liksom den här frågan om, gör vi rätt saker ja. på något sätt? Eh, det vi gör är det liksom ja, men oavsett vad det är liksom, gör, gör vi rätt saker? Är det det här som vi ska lägga vår kraft och energi Just på? Det. Eh, är det det här som är att vara lärjung i den här situationen? Ja. Eller liksom... Ja. Och, och Där kan man ju både titta på sitt liv eh, och se var man lägger sin energi mm. eh, och titta på, på sitt arbete om man nu arbetar i kyrkan eller, eller ja. någon annanstans ja. kanske. Ja. Och se gör, gör vi rätt ja. saker. Ja. Är detta liksom det vettiga här ja. och nu i den här situationen? Den första, eller den traditionella tolkningen det här med det passiva och aktiva att Jesus betonar ändå det kontemplativa tycker jag fortfarande ändå bär relevans i allra högsta grad. För att det är fortfarande så att prestation och aktivitet och görande är by far mycket mer värderat ja. än gudstjänst, stillhet, kontemplationer. Ja. Om, man, om man ser på samhället och ja. ens liv ja, eh, och vad man lägger sin tid på och så så ja. att eh, som ett profetiskt ord så, så är det ju verkligen så en eh, påminnelse, en uppmaning en, eh, mm. ja mm, det är sant det tar jag med mig eh, det finns jättemycket mer i den här texten, man har kunnat prata om det här att, att jämföra sig med varandra och mm. Så, men, men vi har redan pratat i en halvtimme. så? Tänker, så? Ja, tiden går så fort. Så jag, jag säger tack så mycket, Tobias. Tack själv. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och predikoförberedelsen.